24. fejezet Kevin Törné nem ment el Provincetownba a hétvégén, ahogy Coffinak és Ramireznek mondta. Nem ment sehová. Otthon kugsolt, behúzott függönyök mögött, és azon rágódott, milyen közel járt hozzá Filadelfiában, hogy megtalálja Erint. Csak azért tudta egészen odáig követni, mert a felesége hibázott, amikor buszra szállt. Kevin ugyanis egyből tudta, hogy más közlekedési eszközt nem választhatott, hiszen a busz olcsó, és jegyvásárláskor nem kell igazolni a személyazonosságot. Kevin bár nem tudta pontosan, mennyi pénzt lopott tőle Erin, abban biztos volt, hogy nem lehetett túl nagy összeg, hiszen a pénzügyeiket a házasságuk első napjától kezdve szigorúan kézben tartotta. Erinnek mindig meg kellett őrizni a nyugtákat, el kellett számolni a visszajáróval, és miután másodszor is megszökött, Kevin lefekvés előtt mindig elzárta a tárcáját a fegyver szívbe a pisztolyai mellé. Csak hogy néha a kanapén aludt el, és úgy képzelte, Erin nyilván ilyenkor húzta ki a zsebéből a tárcát, és csentel némi pénzt. A felesége biztos kinevette őt magában, aztán másnap reggelit készített neki, mintha mi sem történt volna. Mosolygott és megcsókolta őt de belül gúnyosan nevetett. Rajta nevetett. Meglopta, és Kevin tudta, hogy ez bűn, mert a Bibliában az áll, hogy ne lopj. Az ajkát rákcsálta a sötétben, és eszébe jutott, hogy kezdetben még reménykedett benne, hogy Erin talán visszajön. Úgy gondolta, a húesésben nem juthatott messzire. Amikor először megszökött, akkor is farkasordító hideg volt, és Erin pár órán belül fölhívta őt, hogy vigye haza, mert nem volt hova mennie. Miután hazaértek, a kanapén vacogva bocsánatot is kért, ő pedig csinált neki egy csésze forró kakaót. Hozott egy plédet is, és nézte, ahogy betakargatja magát. Erin rámosolygott, és ő visszamosolygott rá, de amikor már nem vacogott, oda lépett hozzá, és úgy pofonvágta, hogy sírva fakadt. Mire ő reggel fölkelt, hogy munkába induljon, Erin föltakarította a padlóról a kiömlött kakaót, de a szőnyegen maradt egy folt, amit nem tudott kiszedni, és Kevin időnként dübegurult a folt láttán. Azon a januári estén, amikor hazatérve rádöbbent, hogy Erin eltűnt, Kevin megivott két pohár vodkát, és várta, hogy a felesége visszajöjjön, de a telefon néma maradt, és az ajtóban sem fordult a kulcs. Kevin tudta, hogy Erin nemrég mehetett el, hiszen alig egy órája beszélt vele, és akkor azt mondta, éppen vacsorát fűz. De a vacsorának nyoma sem volt, és az asszonynak sem. Se a házban, se a pincében, se a garázsban. Kevin a verandánálva lábnyomokat keresett a hóban, de hamar kiderült, hogy a felesége nem a bejárati ajtón át távozott. Viszont a hátsó udvart is érintetlen szűz hóborította, tehát arra sem mehetett mintha csak ellebeget volna a föld felett, vagy köddé vált volna. Azaz ott kellett volna lennie a házban, és mégsem volt ott. Fél órával is két vodkával később Kevin már tombolt dühében, lyukat ütött a hálószoba ajtóba. Kiviharzott a házból, bedörömbölt a szomszédokhoz, és megkérdezte, hogy látták-e erint elmenni, de senki sem tudott semmit. Kevin ekkor beugrott a kocsiába és a környék utcáin furikázva kereste a nőt. Közben azon törte a fejét, hogy tűnhetett el a házból nyom nélkül. Úgy kalkulált, hogy már vagy két óra előnye lehet, de mivel gyalog ment, a nagy hidegben nem juthatott messzire. Ha csak nem vitte el valaki kocsival. Valaki, akit szeret. Egy férfi. Kevin a kormányt püfölte, és eltorzult az arca a dűtől. Hadsaroknyira volt tőlük a bevásárló központ. Sorra bement mindegyik üzletbe, és a tárcájából előhúzott fényképet mutogatva kérdezősködött, hogy nem látták-e az asszonyt. De nem látta senki. És amikor elmondta nekik, hogy egy férfi is lehetett vele, még mindig csak a fejüket csóválták. A férfiak, akiket megkérdezett, rendületlenül ismételgették. Egy ilyen csinos szőkét biztos észrevettem volna, Pláne ebben a hidegben. Kevin a házuk nyolc kilométeres körzetében kétszer-háromszor is végighajtott minden egyes utcán. Hajnali háromkor ért haza, és a ház még mindig üres volt. Egy újabb pohár vodka után végül álomba sírta magát. Amikor reggel fölébredt, megint feldühödött és kalapátsa a szétverte virág cserepeit a hátsó udvarban. Aztán nagy szuszogva visszament a házba. Betelefonált az örsre, hogy beteg, majd leült a kanapéra, és ismét azon kezdte törni a fejét, vajon hogyan szökhetett meg Erin. Valaki nyilván értejött kocsival, és elvitte valahová. Valaki, akit ismert. Egy barátja Atlantic City-ből? Vagy talán Altonából? Elképzelhető. Csak hogy ő minden hónapban gondosan ellenőrizte a telefonszámlát, így tudta, hogy Erin soha nem kezdeményezett távolsági hívást akkor csak helybeli lehet az illető. De vajon ki? Hiszen Erin soha nem ment sehová, nem beszélgetett senkivel, erről ő gondoskodott. Kevin kiment a konyhába, és éppen kitöltött magának még egy pohár vodkát, amikor megcsörrent a telefon. De a készülék csak egyet csörgött, is, amikor fölvette, csak tárcsahangot hallott. Zavartan bámulta a kagylót, próbált rájönni, ki lehetett az. De hát hogy jutott ki Erin a házból? Biztos, hogy valami elkerülte a figyelmét, hiszen ha érte is jöttek kocsival, hogy mehetett ki az útig úgy, hogy nem maradt utána lábnyom a hóban. Kevin az ablakon kibámulva próbálta összerakni az eseménysort. Valami határozottan nem stimmelt, de képtelen volt rájönni, mi az. Elfordult az ablaktól, és a telefonra vándorolt a tekintete. Merőn nézte, és egyszer csak összeállt a kép. Elővette a mobilját, tárcázta a vezetékes számukat, de a telefon most is csak egyet csörgött, miközben a mobil kerepelt tovább. Kevin fölvette a kagylót, de megint csak hangot hallott, és rájött, hogy Erin átirányította a hívásokat egy mobiltelefonra. Azaz már nem volt itthon, amikor ő az este hívta. Ez magyarázatot ad arra is, hogy miért volt olyan rossz a vonal az utóbbi két napban. És persze arra is, hogy miért nincsenek lábnyomok a hóban. Azért, mert Erin már kedreggel elment. A buszpályaudvaron azonban hibát követett el, bár nem igazán tehetett róla. Nőnél kellett volna jegyet váltani a nem férfinál, mert a férfiak mindig megjegyzik maguknak a csinos nőket. Akár hosszú szőke a hajuk, akár rövid és barna. Akár terhesnek álcázzák magukat, akár nem. Kevin kiment a buszpályaudvarra. Fölmutatta a pénztárosoknak a jelvényét, és ezúttal nagyobb méretű fényképet vitt magával. Az első két alkalommal egyik pénztáros sem ismerte föl erint, de amikor harmadszor is kiment, az egyik férfi némi habozás után azt mondta, látott valakit, aki hasonlít a fotón látható nőre, csak éppen rövid barna haja volt, és nagy pocakja. Az uticéljára viszont a férfi nem emlékezett. Kevin otthon talált egy fényképet Erinről a számítógépben, és számítógéppel barnára festette, majd megrövidítette a haját. A munkahelyén pénteken is beteget jelentett. Ő az. Erősítette meg a retusált kép láttán a jegypénztáros, és Kevin már is tele volt energiával, buzgott benne a tetvágy. Erin okosabbnak képzelte magát nála, de nem figyelt eléggé a hülye liba, és hibázott. Kevin a következő héten kivett pár nap szabadságot és szorgalmasan látogatta tovább a buszállomást. Most a sofőröknek mutogatta a fényképet. Már kora reggel kiment és késő estig maradt, hiszen a sofőrök egész nap jönnek-mennek. Két üveg is volt a Papír Papírpohárba töltögette ki a vodkát és szívószállal iszogatta. Végül szombaton 11 nappal azután, hogy Erin elhagyta, megtalálta a sofőrt, aki Filadelfiába vitte a feleségét. A férfi azt mondta, emlékszik rá, mert csinos nő volt, terhes, és csomag nélkül utazott. Philadelphia. Persze tudta, hogy Erin talán már rég továbbált onnan ismeretlen tájakra, de ez volt az egyetlen nyom, amit követhetett. Meg aztán az asszonynak nem lehetett túl sok pénze. Kevin bepakolt pár holmit egy kis portáskába, kocsiba vágta magát, és irány Philadelphia. A buszpályaudvaron leparkolt, és megpróbált Erin fejével gondolkodni. Hiszen ő jó nyomozó, és ha képes a nő fejével gondolkodni, akkor meg fogja találni. A munkája során megtanulta, hogy az emberek kiszámíthatók. Tudta, hogy Erin busza azon a bizonyos keddi napon, négy óra előtt pár perccel érkezett meg. Kevin a buszpályaudvaron nézelődött. Arra gondolt, hogy a felesége másfél hete ott állt pénznélkül egy idegen városban, ahol nincsenek barátai, nincs hova mennie. Hiszen az összelopkodott apró pénzből és egy dolláros bankjegyekből nem húzhatja sokáig, pláne ha már buszjegyet is vett. Aznap ráadásul nagyon hideg volt és hamar besötétedett. Tehát Erin biztosan nem akar túl sokáig gyalogolni, és valahol meg kellett szállnia olyan helyen, ahol készpénzzel fizethet. De vajon hova mehetett? Ide a közelbe biztosan nem, ez túl drága környék. Merre indulhatott. Nyilván nem akart eltévedni, össze-vissza bolyongani, ezért alig, ha nem a telefonkönyvből nézett ki valamit. Kevin bement a buszállomásra, keresett egy telefonfülkét, és megnézte a szállodákat. Oldalakat töltött meg a lista. Lehet, hogy Erin kiválasztott egy helyet, és aztán... Aztán el kellett odáig gyalogolnia. Azaz térképre volt szüksége. Kevin vett a buszpályaudvar boltjában egy térképet. Az eladónak is megmutatta a fotót, de a férfi a fejét rázta. Azt mondta, azon a keddi napon nem dolgozott. De Kevin így is érezte, hogy jó nyomon jár. Tudta, hogy Erin csak ezt csinálhatta. Széthajtogatta a térképet, és megkereste rajta a buszpályaudvart. Látta, hogy az egyik oldalon határos a kínai negyeddel, és arra tippelt, hogy abba az irányba indulhatott el. Beszállt a kocsiába és furikázni kezdett a kínai negyed utcáin. Ismét úgy érezte, jó nyomon jár. Iszogatta a vodkát, majd leállította a kocsit, és gyalog is bejárta a városrészt. Először a buszpályaudvarhoz közeli szállókba mutogatta Erin képét. Senki sem tudott semmit, de Kevinnek az volt az érzése, hogy egyik-másik szállodás hazudik. Olcsó koszfészkek voltak, ő soha nem vitte volna ilyen helyre erint, koszos volt még az ágynemű is, a tulajok pedig alig tudtak angolul, és csak készpénzt fogadtak el. Kevin arra célozgatott, hogy a nő veszélybe kerülhet, ha nem találja meg. Az első szállás helyét meg is találta, de a tulaj nem tudta, hogy onnan hova ment, pedig még pisztolyt is nyomott a férfi fejéhez, de az akkor sem tudott ennél többet mondani, csak zokogott. Kevin hétfőn kénytelen volt visszamenni dolgozni. Majd szétvetette a düh, hogy Erin kicsúszott a kezéből. De a következő hétvégén újra ott volt Filadelfiában. És az azutáni hétvégén is. Kibővítette az átfésülendő körzetet, de túl sok volt a szálló, ő pedig egyedül nyomozott, és nem mindenki bízott meg egy másvárosból városból való zsaruban. Ő azonban türelmesen, szorgalmasan dolgozott, kitartóan visszajárt Filadelfiába, még szabadságot is kivett. Eltelt egy újabb hét. Tovább bővítette a listát, most már a bárokba, éttermekbe és kifőzdékbe is benézett. Feltett szándéka volt, hogyha kell, végigjárja az összeset. És végül Valentin nap után egy héttel találkozott egy trészi nevű pincérnővel, aki elmondta neki, hogy Erin egy ételbárban dolgozik, de Erika néven fut, és másnap bent lesz. Tracy megbízott Kevinben, mert nyomozó volt. Sőt, még flörtölt is vele, és mielőtt elment, a kezébe nyomta a telefonszámát. Kevin kibérelt egy kocsit, és másnap reggel már napfelkelőtt kellőtt ott várakozott az ételbár közelében. Az alkalmazottak a sikátorból nyíló ajtó jártak be. Az anyós ülésen ülve szürcsölgette a vodkát a papír pohárból, és közben figyelt. Végül meg is látta a sikátorban a tulajt, Trésit és egy másik nőt. Erin viszont nem bukkant föl, ahogy másnap reggel sem, és senki sem tudta, hol lakik. Még a fizetési csekiért sem ment be. Kevin két óra múlva kiderítette, hol lakik a felesége. Az ócska koszfészek pár perc gyaloglásra volt a kifőzdétől. A tulaj, aki csak készpénzt fogadott el, annyit tudott mondani, hogy Erin elment, majd visszajött és sietve távozott. Kevin átkutatta a szobáját, de nem talált semmit. Ezután elnyargalt a buszpályaudvarra, de a jegypénztárban csak nők ültek, és egyikük sem emlékezett Erinre. Az utóbbi két órában a szélrózsa minden irányába indultak buszok. Erinnek megint nyoma veszett, és Kevin üvöltve ütötte verte ököllel a kormányt, míg be nem dagadt mindkét készfeje. Az Erin eltűnése utáni első hónapokban a férjét egyre kellemetlenebb, egyre rémisztőbb fájdalom rákta belülről, és napról napra terjedt, mint a rák. Pár hétig még visszajárt Filadelfiába, és kérdezgette a buszsofőröket, de nem sokat tudott meg tőlük. Annyi azért kiderült, hogy Erin New Yorkba utazott, ott viszont ismét kihűlt a nyom. Túl sok volt a busz, a sofőr, az utas, és túl sok idő telt el. Erin akárhol lehetett, és Kevint egyre kínoszta ez a gondolat. Dürohamai voltak, tört, zúzott, és esténként álomba sírta magát. Úrrá lett rajta a kétségbeesés, és néha úgy érezte, kezdi elveszíteni az eszét. És ez nem igazság, hiszen ő kezdettől fogva szerette Erint, attól a pillanattól fogva, hogy Atlantic City-ben összehozta őket a sors. És boldogan éltek, nem igaz? Amikor friss házasok voltak, Erin még énekelt is minkelés közben. Ő pedig rendszeresen elvitte a könyvtárba, ahol nyolc-tíz könyvet is kivett egyszerre. Néha neki is fölolvasott belőlük egy-egy részt, és ő, ahogy a pultnak dőlő Erin hangját hallgatta, arra gondolt, hogy az ő felesége a világ legszebb asszonya. És ő igazán jó féri volt. Olyan házat, olyan függönyt, olyan bútort vett, amilyet Erin akart, pedig épp, hogy futotta rá a pénzéből. És miután összeházasodtak, hazafelé menet sokszor vett neki az utcajárusoknál virágot, Erin pedig kitette a vázát az asztal közepére, és gyertyafénynél édeskettesben költötték el a romantikus vacsorát. Néha az lett a vége, hogy ott a konyhában szeretkeztek úgy, hogy Erin a pultnak vetette a hátát. A feleségének dolgoznia sem kellett. Nem is tudta, milyen jó dolga van. Nem fogta föl, micsoda áldozatokat hoz érte a férje. Kevint sokszor felbőszítette, hogy ez az elkényeztetett önző személy nem fogja föl, milyen könnyű az élete. Nem volt más dolga, mint takarítani és főzni, ha azzal végzett, egész állónap olvashatta a hülye könyvtári könyveit, nézhette a tévét, szundíthatott egyet, ha elálmosodott, és soha nem kellett közüzemi számlák, vagy hiteltörlesztés miatt aggódnia, meg amiatt sem, hogy mit beszélnek róla a háta mögött. Soha nem kellett meggyilkolt emberek arcát látnia. Ő, Kevin megkímélte az ilyesmitől, mert szerette, de ez nem számított. Soha nem beszélt neki a tüzes vassal összeégetett háztetőről, lehajtott gyerekekről, sem a sikátorban leszúrt, majd kukába dobott nőkről. Nem mondta el neki, hogy néha le kell vakargatni a cipőjéről a rászárat vért, mielőtt beszáll a kocsiba, és hogy amikor a gyilkosok szemébe néz, tisztában van vele, hogy magával a gonoszszal áll szemben, mert a Bibliában az áll, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki, mert Isten a maga képére teremtette az embert. Szerette Erint, és Erin is szerette őt, és muszáj hazajönnie, mert nem találta meg. Akkor majd újra boldogan élhet, és ha egyszer belép az ajtón, ő nem fogja megütni, megpofozni, megrugdosni, hiszen ő jó féri. Szeretik egymást, és ő még mindig jól emlékszik a napra, amikor megkérte a kezét, meg arra az estére is, amikor találkoztak a kaszinó előtt, ahol erint követte két férfi. Két veszélyes alak. Ő akkor megvédte tőlük, nem hagyta, hogy bántsák, és másnap délelőtt sétáltak a tengerparti sétányon, majd elvitte kávézni. Erin akkor azt mondta, hát persze, hogy hozzámegy. Azt mondta, szereti, és biztonságban érzi magát mellette. Biztonságban. Igen, ezt a szót használta. Biztonságban.